De Continuăm ediția matinală de 11 septembrie. Invitatul ediției de astăzi este profesorul Mihai Cernenco. La microfon revine Vitalie Inache. Până la ora 10 vom analiza cele mai importante noutăți. Bună dimineața, bine ați venit, domnule Cernenco. Bună dimineața și bine v-am găsit. Vom... Revenind la situația din regiune, ne referim întâi de toate la criza din Ucraina. Suntem în preajma alegerilor parlamentare din data de 30 noiembrie și e bine probabil să facem și câteva previziuni, mai ales că într-un anumit fel partidele s-au și lansat în campanie electorală pentru uh, viitorul legislativ. Ne vom uh, referi și la alte noutăți deja auzite de către ascultătorii vocii Basarabiei în această dimineață. Haideți să pornim de la criza din Ucraina. Pornim de aici tocmai, în, sau dimineață de dimineață, tocmai pentru că ni se pare importantă uh, această situație întâi de toate, pentru că prezintă un pericol inclusiv pentru noi cei din Republica Moldova, iar anunțurile făcute în ultima vreme de anumiți funcționari precum șeful serviciului de informații și securitate ne pun în gard trebuie să o spunem cu adevărat Haideți să pornim de la... Tot am întrebat colegii analiști în zilele trecute în aceeași ediție a punctelor de reflexie Am pornit de la acel armistițiu semnat vineri la Minsk de către Kiev și insurgenții proruși. Am amintit inclusiv în ediția de ieri dimineață că până la un moment dat Kievul nu a vrut să se așeze la masa de negocieri cu separatiștii proruși până la un moment dat s-a vehiculat ideea că prin persoana fostului președinte Kuchma, Kievul ar negocia neoficial dar s-a strecurat și o, Informație. o declarație a ministerului ucrainean de externe după cum preciza și Arcadie Gerasim era aici, în care se confirma de fapt că era vorba totuși de negocieri oficiale în privința încherii unui armistițiu de pace încălcat pe alocuri, după cum s-au acuzat părțile reciproc, chiar a doua zi după semnarea acestuia, spuneam, în capitala Belarusului Minsk. Ce reprezintă în opinia dumneavoastră, domnule Cernenco, acest armistițiu și cum de s-a ajuns aici, pentru că toate duc într-o singură direcție, într-un fel de ceea ce am numit noi și au numit-o analiștii de atâta vreme transnistrizarea Regiunii este Ucrainei. Aici avem două laturi foarte importante ale problemei. Uniunea Europeană încă la 30 sau 30 august curent, a adoptat o serie de măsuri foarte drastice, în special în domeniul financiar față de o serie de companii ale federației ruse. Rosneft, câteva unități ale Gazpromului, și așa mai departe. Nu, dar am să pornim nu, de... Nu, da. Pornim de aici pentru că ieri a discutat toată ziua Uniunei Europeană și aseară nu s-a ajuns încă la un consens, pentru că în dependență de acest armistițiu și de uh -huh. realizarea lui, vor depinde aceste sancțiuni. Aceste sancțiuni sunt extraordinar de dure. Ieri citeam un, un interviu al lui Sergei Glazev, care știm că este unul din... Mm, ăștia din susținătorii lui Putin cu Novorose, cu ă, la hatron și cu alte chestii și era atât de îngrijorat de faptul că Rusia a pierdut până acum 100 de trilioane de ruble astea de fapt sunt nu altceva decât investițiile străine care erau acolo și au plecat din Federația Rusă Eu de ce pornesc de aici? Pentru că acel armistițiu și în ce măsură el va fi realizat vor depinde și măsturi, măsurile restrictive ale Uniunii Europene. Pentru că acest armistițiu și în opinia mea, ca și mai mulți analiști, consideră că este de fapt ceea ce și-a dorit Rusia, ea și-a dorit mult mai mult, dar unul din, din uh, uh, momentele esențiale, cum eu numeam încă în luna februarie anul acesta când discutam, Rusia are nevoie de un conflict permanent, înghețat ulterior, din postura căruia să poată, eu știu, influența politica de la Kiev. Vă aduce să aminte că Doren, un material, scria că Rusia nu are nevoie nici de Lugansk, nici de Donetsk, care are nevoie de Kiev ieri Putin a mers la o biserică și a pus o lumânare tipurile pentru luptătorii de la Ainovorosiei. Eu cred că aceste sancțiuni pe care Uniunea Europeană le-a inițiat în ultima instanță, eu cred că sunt foarte dureroase. Mai mult ca atât, David Cameron, liderul Marei Britanii, a spus că vom distruge economia Federației ruse. Cine a urmărit uh, Evenementele economice Rusia În mod rapid a vândut Chinei O mare corporație petrolieră Probabil să scape de sancțiuni Îmi dă eu seama Pentru că de fapt sunt sancționate în mare măsură Acele întreprinderii Cu excepția Gazpromului În da. mare parte da. da Pentru că uh, unde există capital de stat Asta este uh, Adică de ce vreau să spun acest lucru Că de fapt Donescu și Luganscu nu sunt altceva decât repetarea transnistriei, numai că într-o variantă mult mai amplă. Asta în primul rând. În al doilea rând, Ucraina nu poate și nu controlează hotarul de la răsărit în aceste două zone. În al treilea rând, ieri a fost publicat acele pretenții pe care le are Federația Rusă Față de acordul de asociere Eu am desprins din acele 60 de pagini Pe care le-au expediat Federația Rusă, Ucraine și Comisia Europene Două lucruri extraordinare Prima, Ucraina să nu anuleze gosturile Asta e standardul de stat care era în Uniunea Sovietică și a rămas în Rusia Pentru că în cazul semnării acordului de asociere Ucraina trebuie să se alinieze la standardele europene Păi Rusia nu dorește nici în ruptul capul, este vorba de articolul 58-59 a acordului de asociere, pentru că în cazul ăsta este problema care v-am spus-o de atâtea ori. Rusia pierde o piață de 45 de milioane de oameni. Rusia nu vrea să-și schimbi ea standardele sale, vrea să rămână la fostele standarde. Mai mult ca atât, serviciul fitosanitar al Uniunii Europene este un singur serviciu cu mai multe subdiviziuni Oare Rusia insistă pe trei eh, dimensiuni ale acestui serviciu fitosanitar? Dar eu stau și mă întreb, Ucraina e stat independent sau ei este o colonie sau este o republică autonomă în cadrul Federației Ruse? Cam aici nu, nu înțeleg care Am e problema. Am vrut să revenim la acest armistițiu. S-a ajuns aici întâi de toate sub presiunea forțelor, sub presiunea forțelor armate ruse intrate pe, pe teritoriul. teritoriul Ucrainei. Altă explicație, cel puțin nu am auzit nicăieri, de fapt, Chievul a fost și președintele ucrainean Petro Poroșencu a fost nevoit în cele s din urmă să, să accepte insurgenții la masa de negocieri. De fapt, nu s-a putut preveni nimic, chiar dacă se cunoștea despre antecedentul transmiserean. Absolut. Uh, vedeți care este, ce, ce rămâne acum uh, în ce postură se află Kievul? Uh, pune analizi că acest armistițiu chiar dacă e fragil acum, așa, pentru că se mai acuză reciproc uh, părțile că se mai împușcă încă da. în ciuda acestui armistițiu uh, ne punem și noi întrebarea ce soluție ar avea acum Kievul? mai Chievul ales că președintele arunța. Poroșencu inclusiv în acea campanie electorală pe care a câștigat-o din primul tur, a promis și reîntoarcerea Crimeei, nemai vorbind de, de liberarea de, că, de teroriști a estului Ucrainei. De fapt, se întâmplă niște lucruri ciudate. Ieri, cel puțin pe de socializare. Am zis sau... să încercăm să vedem da. soluțiile pe care le-ar avea Chievul deci, acum, chiar au fost observate... având chiar și susținerea Occidentului, da. dar până unde? Ieri erau pe de socializare mai multe fotografii, mai multe știri unde platforme întregi ale uh, unor vagoane erau tixite cu uh, armament în special greu, tankuri, mașini blindate etc., care uh, luau direcția nu spre Ucraina ci din potrivă spre Federația Rusă. Sau Rusia în momentul acesta încearcă să curățe tot acest teritoriu de armă și de armament și de tot ce era ca să le permită acestor insurgenți să spună că, uite, ei sunt cei care și-au cerut, și-au dorit și iată, au luptat și au câștigat, dar în, domnul Poroșenco, președintele Ucrainei, a vorbit ieri în fața radii ucrainene și a vorbit despre faptul că Kievul este gata, să asigură o autonomie largă și lucrul ăsta, într-adevăr, ar putea să... Dar a prezisat că nu poate fi vorba De despre federalizare ieșire, da, Și ieșire din componența Ucrainei exact. Deci lucrul ăsta Este de fapt Ceea ce și-au dorit Ochipurile acestei regiuni Să aibă o autonomie Dar mă gândesc eu că La momentul actual Mai mult ca atât în condițiile Unei campanii electorale A partidelor politice Cred că este imposibil Dacă ați observat în în media rusească, au dispărut foarte multe din sintagmele anterioare, fasciști, deci chestiile astea au dispărut în mare parte, iată, în ultimele în zile am văzut că ele nu mai sunt așa frecvente. Vă referiți la masmedia... De stat rusească. Rusă, da. da. Mai mult că atât, Ucraina a interzis pe teritoriul său 15 posturi rusești care făceau propagandă pentru insurgenți. Într-un final ce vreau să spun, că Chiar având e, modelul în ghilimele luat transnistrian, Ucraina n-a fost în stare și n-a fost ajutată în măsură în care să poată să se opună deci, acestei invazii a Federației Ruse. Vreau să vă spun un singur lucru. E, la 1 septembrie 1939, când Hitler a pornit campania împotriva Polonii, nimic nu se gândea că s-a început al doilea război mondial. În 1943, unul din apropiații lui Hitler, când a văzut că au suferit în frângele din front, pe câmpiile de luptă din răzărit, se întrebau, oare vom rămâne la hotarele anului 1933? S-a întâmplat că după război niciun fel de hotare chiar nu aveau ierat, trupele aliaților, și cei care uh, au staționat pe teritoriul Germaniei. Da. Uh, întrebarea astăzi este, uh, își va păstra ulterior Federația Rusă hotarele pe care... Le avea la, la 2013, pentru că din punct de vedere economic, din punct de vedere strategic, ce se întâmplă în partea Chinei și în partea răsăriteană a Federației Ruse, nu cred că este destul de liniștită situația. Pe de altă parte, Rusia a reușit, nu a reușit să-și facă acea novorosi care vroia să-i să excludă Ucraina din, de la litoralul Mării Negre, dar pe de altă parte au obținut un conflict, eu cred că se va transforma într-un conflict înghețat, vor merge permanent negocieri cum iată facem noi cu Transnistria la momentul actual uh, și însă acest lucru nu poate influența totuși mersul Ucrainei spre Uniunea Europeană. Vedeți că uh, Parlamentul European va ratifica acordul de asociere și este chiar și numită data aceste ratificări, declarațiile care au venit din partea Uniunii Europene, a instituțiilor europene, că noi nu vom lua în considerație obiecțiile Federației Ruse, pentru că, în primul rând, ele nu sunt esențiale, iar, în al doilea rând, Rusia nu este parte componentă a procesului de negocieri. Rusia este impacientată de faptul că în acest acord de asociere nu este lăsat loc și pentru o, o o eventuală intrare a Ucrainei în așa numită Uniune Vamală. Deci asta este proiectul pe care Rusia uh, l-a propus și care a încercat să-l realizeze. Uh, de aici și a apariția acestui conflict înghețat. Până la urmă vreau să vă spun că Ucraina în condițiile actuale ale acestei febre electorale nu cred că poate face ceva esențial. Pe de altă parte, ieri Ucraina a anunțat că a început 3, 5 uh, mari rezerve petroliere pe care le-a început exploatarea lor. Pe de altă parte, uh, ministrul economiei și a, com a um, comerțului, uh, mai bine zis comisarul comerțului Uniunii Europene, a cerut statelor Unitele Americii să înceapă exportul petrolului și a gazelor naturale în Uniunea Europeană. Cred că în aceste condiții... Uniunea Europeană va merge la niște pași și mai drastici împotriva Federației Ruse. Ori, izolarea financiară, izolarea comercială, izolarea politică, de fapt, a Federației Ruse, va impune să fie, mi se pare, ulterior, chiar și în urma acestor tratative, ea va fi impusă uh, să meargă totuși la negocieri și să meargă totuși la o susținere mai puțin. Atunci când Kiev va prezenta această autonomie. Nu i mai poate convinge Rusia cu nimic absolut pe toți europenei că Ucraina n-a procedat corect. Asta este mare problemă. Pe de altă parte, rămâne în continuare pericolul. Uh, deci, Federația Rusă, Transnistria, ați văzut că a început o isterie adevărată uh, să se înceapă de pregătire a acelor blocuri și localuri pentru apărare civilă sub etc. își fac ce niște posturi male mobile etc. pentru că noi știm care este situația economică în această regiune, iar această isterie pe care a pornit-o Transnistria și a spus că nu va porni la, și nu va merge la uh, masa de negocieri, de fapt este poziția Federației Ruse. Federația Rusă s-a pomenit într-o situație în care nu mai are prieteni în jurul său, asta este mare problemă. Finlandezii vorbeau despre necesitatea reîntoarcerii careliei um, deci la modul serios, Comisia Europeană se întâlnește cu și structurile europene cu niște personalități care nici pe departe nu le pot fot numi prieteni, Donald Tusk care va fi președintele Uniunii Europene. Da, este o persoană. Polonez. Da, polonez de origine. Cu toate că el este un om al compromisului, dar cel puțin este unul din inițiatorii parteneriatului, este unul din susținătorii și unul din personalitățile care cunoaște foarte nu bine. nu i-au prea iubit pe rușa Niciodată, ta, mai ales după cele patru mari împărțire ale statului polonez, care până la urmă totuși a fost revigorat. Nu deci, mai zic de suspiciunile cu privire la, la uh, acea catastrofă... catastrofă. Incredibil într-adevăr în doi de fapt Așa o numeau mulți Deci da. uitați-vă Pentru că toate aceste Eu știu Toată această situație Din uh, Ucraina de răsărit Nu este altceva decât O reflexie A relațiilor uh, Federației Ruse cu Mediul extern Uitați-vă care sunt relațiile Cu Statele Unite ale Americii care sunt relațiile cu Marea Britanie, care erau în relații destul de bune, chiar și cu Italia. Mogherini, care a fost până mai ieri ministru de externe, dar este în altul comisar pe politică extern, a spus că s-a terminat cu parteneriatul cu Federația Rusă, ce ce înseamnă o schimbare de optică, și nu numai de optică, ci chiar de uh, politici, vis-a-vis -vis de Federația Rusă. Să vorbim și despre ceea ce ar urma acum. Bine, sancțiunile astea vom urmări și vom vedea în ce măsură vor influența economia Federației Rusă. Se și vede în momentul de față. Am zis că s-a ajuns la ora armistițiu și e bine cel puțin că, că s-au ruse... mai roguit luptele pentru că erau victime în rândul civililor. Cea mai mare parte a trupelor ruse prezente în Ucraina a părăsit teritoriul Ucrainei, a declarat ieri președintele Petro Poroșenko, la cinci zile după intrarea în vigoare, amintim vinerea acelui armistițiu semnat cu uh, separatiștii insurgenți. Exact. Potrivit ultimelor informații, uh, Forțele rusie s-au retras în procent de 70%, lucru ce ne dă speranță în viitorul inițiativei de pace, spune Poroșenco, referindu-se la același așa numit prot protocol de încetare a focului semnat vineri. Este NATO, prea a cerut, da, NATO a cerut luna trecută Rusiei să pună capăt acțiunilor. Ilega, militare ilegale în Ucraina după ce a afirmat că mai mult de 1000 de soldați ruși în Ucraina au luptat alături de insurgenți în jur de 20.000, fiind comasați la graniță, bine, Chievul a vechi cu la cifre chiar mai, mai mari. Mai mari. E, acum atunci stăm cu soluția asta în față, pentru că spunea domnul Poroșenco și ați amintit și dumneavoastră despre intenția de a oferi o autonomie mai largă e, regiunii estice a Acum ne punem întrebarea dacă nu va fi un plan Kozak și pentru Ucraina, pentru că e clar ce își dorește Moscova să nu permită Kievului să pășească în direcția Occidentului și ne referim aici nu numai la Alianța Nord-Atlantică, dar ne referim chiar la Uniunea Europeană pentru că am văzut ce a însemnat semnarea sau intenția de semnare a unui acord de asociere cu Uniunea Europeană Rusia tot timpul a afirmat că nu e împotriva e... integrării fostelor state ale Uniunii Sovietice în acolo. Uniunea Europeană e, Da, s-a arătat nemulțumită sau îngrijorată atunci când venea vorba de aderarea sau intenția, la NATO. intenția unor țări precum Georgia da, sau Ucraina la summitul de la București, spre exemplu În da? 2008 și spuneau că, bine, Uniunea Europeană e ok, dar NATO, NATO nu merge și toți a vehiculat, mai ales forțele astea antieuropene vehiculează din plin această idee că, domnilor, dacă vreți, uie, trebuie și NATO. După pe fundalul aceleiași propagandă, știm ce înseamnă în mintea unora și multora Alianța Nord-Atlantică promovată de propaganda de la Moscova ca fiind un inamic, un unul militar da, este adevărat și respectiv promovată această politică anti de forțe proruse din Republica Sigur Moldova este foarte ușor de demontat aceste aceste teorii și această isterie de fapt propagandistică hai să ne uităm la Austria care este un stat neutru, hai să ne uităm la Irlanda care este un stat neutru care sunt membre ale Uniunii Europene, sau Irlanda este membru din 1973, 72-73, hai să ne uităm la Suedia, care din 1995 este membru a Uniunii Europene și care este un stat neutru. Deci, din punctul ăsta de vedere, deci este foarte ușor ca să demonstrăm că statele care nu și-au dorit sau statele membre ale Uniunii Europene, care nu și-au dorit să fie membre NATO, n-au făcut-o și nu este un lucru obligatoriu. Bine, despre ce statut special să vorbească președintele ucrainean Petro Poroșenco, statut despre care spuneam că le -ar, fi, ar urma să le fie oferit regiunilor estice ale Ucrainei ca orat... formulă de compromis, pentru că ne punem sigur întrebarea și ne tot răspundem. Rusia va accepta sau nu? Eu cred că Rusia nu are accepta. Vedeți care Nu, eu cred că aici situația este mult mai complicată decât în atitudinea față de Republica Moldova. Anul 1992 de mult a trecut în istorie, suntem în 2014 și. Dar realitățile administrative. Pa, da, da, este da, adevărat, dar și optica statelor. Uh, Uh, membre NATO ale Uniunii Europene este cu totul altceva. N-am văzut ce care a fost reacția. Noi vedem acum care este reacția unor state membre ale NATO care pun la dispoziția uh, Ucrainei uh, armament, uh, eu știu, modern. Pe de altă parte, noi vedem și niște antrenamente comune uh, ale armatei ucrainene cu ce NATO. Aici la Mare Neagră. Deci Rusia nu convine acum să da. dare gaz criminal. Dar e adevărat. S-și revină să da. este fie este ajutată. Adevărat, dar este dar nici nu poate face presiuni mai departe, pentru că vine un șir nou o masă de tratati, de sancțiuni care de fapt aduce la o criză totală economică. Dar nu convine acum uh, elaborarea unui statut special, unui proiect de statut special imediat pentru a nu da gaz. Uh, ucrainenilor. Chievului să-și revine bine. Nu, este, de, este adevărat, dar nici, vedeți care e problema? Că Ucraina este constrânsă de Federația Rusă și este constrânsă foarte dur. Dar numai puțin dur este constrânsă și Federația Rusă de către Uniunea Europeană și statele NATO. Aici să se este mare. Poate la un format de negocieri, da, Ucraina, Kievul nu va merge pe formatul 5 plus 2 pe care îl avem, avem noi, noi cu... În prevința așa numitei problematici transistrene, ar trebui să negocieze direct cu Moscova, partea implicată în conflict, pentru că altfel, ceea ce nu recunoaște regimul de, bineînțeles, regimul de da, la Cremli, vorbind în continuare despre un conflict un conflict civil, exact. Da. Deci, dar eu vă spun încă o dată, implicarea serioasă aici a Uniunii Europene care să vă spun sincer, eu nu precredeam că vor merge atât de departe, inclusiv cu sancțiunile, ar putea să determine Moscova să aibă totuși o poziție mai flexibilă. Deci chiar retragerea trupelor, chiar retragerea armamentului de acolo, chiar dacă ei cred că sunt suficient de înarmați, Mariupolul nu a fost totuși asaltat și luat. Am văzut măsurile acestea de opunerea rezistenței a orașului Mariupol, Rusia nu și-a atins scopul să-și găsească, să-și facă o fâșâie pe partea uscatului a Ucrainei ca să pătrundă în teritoriul Crimeei. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Pentru că a fost asemnat acel armistițiu în da, este, este adevărat. Dar dacă se ajungea la luptele de rigoare, păi, sigur că Păi dar așa. nu da, aici, dar, dar de ce nu s-a mers mai departe? S-a semnat acordul ăsta? Zic și occidentul i-a șoptitul lui Poroshenko. Sigur se, că da. Cu certitudine că s-a întâmplat acest lucru. Să i accepte pe acești zice se că hai vom vedea ce facem pe urmă, dar hai să întâi de toate să, să încetăm luptele da. și morțile arându-și viața. peste pupă a mai venit și acel raport vizavi de Boeing, dacă ne aducem aminte, și el nici pe departe nu este în, în favoarea Federației Ruse. Ați observat că el are acolo o serie întreagă de concluzii care uh, sunt uh, nici pe departe favorabile Federației Ruse. Chiar dacă uh, cei de malaieze au sosit sus, și ministrul apărării al Malaeziei au sosit uh, într-o vizită și a discutat cu așa-numitul ministru al apărării Shaigu Federației Ruse, noi ei vedem că totuși uh, nu mai este acea situație care era anterior Ce și-a de vina pe Chiev de, Da, este de da, la normal la că avionul. se dă vina pe Kiev, Dar problema este altceva, că nimeni nu mai crede uh, Pe olandez niciodată n-ai să-i convingi în, invers, în situație inversă ce s-a întâmplat iar părerea olandezilor cred că cântărește mai mult decât cuvintele lui Jaigu, care este de fapt o jucărică în mâna lui Putin. Asta este. Deci din punctul ăsta de vedere vreau să vă spun că semnarea acestui acord, eu până la urmă totuși mă uit la poziția Chievului. Și Poroșencu a anumit pozitiv, pare mi se ieri sau alaltă ieri în discuții cu Putin, într-o discuție telefonică, și Rusia și ei au spus că sunt satisfăcuți parțial de această încetare a focului. Acum vom vedea, problema cea mai mare v-am spus care este, că Ucraina este în această febră electorală și zeci de partide politice, am văzut că știi știe cum să soluționeze problema, am văzut și alți lideri care știu cum să soluționeze problema, E bine că există o competiție nu, din acest punct păi, de vedere, nu, pentru este că să mai ajunge la o soluție. Să trecem pe finalul acestei ediții, pentru că mai avem un sfert de oră până la șterile orei 10. Zic să vorbim și despre febra electorală, care trebuie să spunem că apare deja <gânt> și pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie. Mă refer deja la o manifestare de amploare Organizată de unul dintre partidele de guvernare Partidul Liberal Democrat În piața Mare a Dunării Naționale Partidul Democrat și-a lansat și el într-un fel Campania mai, mai înainte a făcut, exact, vără, a, zile. propunând alegătorilor să... să facă un fel de primaries, adică da. un fel de alegeri primare. Eu am să explic acest lucru. Mai uh, vedem Ops. și alte acțiuni, inclusiv uh, ale celor ale partide, coloana a for, a cincea, ale forțelor anti-europene care iată nu sunt par... forțe anti-europene, ele sunt coloana a cincea sunt forțele prerusășt care doresc distrugerea statului Republica Moldova. Dacă vrem Oricum să știm dacă dar... vrem să știm să descoperim lista domnului e, Balan de la SIS, duceți să vedeți cine făceau parte la mitingul acesta gă gălăgios în frunte cu așa-numitul Dodon, o să vedeți că o să-i găsiți pe tot și Pituleanță, o să-l găsiți și pe Dodon, o să-l găsiți și pe socialistul e, Ceban și o să găsiți toate, toate cele forțe e, anti statului Republica Moldova. Deci s-a scris foarte mult că Uniunea Europeană nu are alternativă. Și ne-am convins de acest lucru și toată lumea este convinsă de acest lucru. Mai mult ca atât. Cei care nu vor înspre Uniunea Europeană, vedeți că ieri Uniunea Europeană a anunțat 10 milioane sau 11 milioane de euro pentru construcția gazoductului de la Unghel spre Chișinău avem aceste sută de kilometri de care avem vreo 70 de milioane, avem nevoie de vreo 70 de milioane de euro, să nu fim dependenți de gazele rusești, pentru că ăsta este de fapt cetățenii. Eu încă nu știu care vor fi prețurile. Eu nu știu care pentru că încă nu s-a anunțat care vor fi prețurile. Bine, promisiunile sunt optimiste. Dacă, au, a, a zis cu premierul 25 de... că vor fi mai ieftine gazele 26 cele importate de la Dacă luăm 25, asta este a patra parte, dacă astăzi cumpărăm cu 380, ar putea să fie 280 de e, ca, cam așa, vreo 290 cel puțin, ceci într-adevăr ar fi așa. Însă, e, pentru noi, sau cei care nu doresc spre Uniunea Europeană, ei doresc să rămânem în continuare dependenți. Pentru că, iată, aceasta ne-ar da posibilitatea chiar și din Dubai să cumpărăm gaze naturale. Dacă Sau am ajunge la această alternativă, am mai rezolvat, zic eu, o problemă, pentru că acum avem gazul ăsta care vine de la Gazprom, necontabilizat în regiunea transnistreană și ne e pus în cârcă acum da. această așa-numită datorie. Bun, ea nu mai este pus în cârcă pentru că acolo este totuși soluția care se spune, plătești consumatorul, cel care... Îl folosește Da, ei zic, sunteți stat unitar Vă recunoaștem Dacă suntem stat unitar și stat unic Luați trupele de aici Luați tot și gata, terminăm cu discuția Vă că imeni trupele acolo Au un regim separatist pe care îl conduc Cetățenilor conduc acolo și îl spune că îți plătim Sigur că aici este marea problemă Dar în acest caz, în acest caz Sigur că va apărea problema Acestei securități energetice A Republicii Moldova Am văzut că ieri Partea rusească încerca să, să, să într-un fel, să șantajeze Ucraina, că îi vor opri livrările de energie electrică, că și ei cumpără din partea răsăriteană de acolo? Mă e și problema gazelor acum Polonia a stopat da, prin, livrarea prin revers. Pentru o zile. Da. da, dar până la urmă Ucraina și-a mai făcut niște rezerve acolo. și... bine zis să revenim totuși, la da. febră. Păi da, venim la febra, ce se întâmplă la noi? Uh, conform okay. codului electoral, campania electorală trebuia să înceapă un pic mai târziu. Conform codul electoral, toți l-au încălcat. Mare problemă, cum spunea Druță, toți strigă. Din... Toți spun jos, jos, actualei. Dar pe cine răde sus? Asta este problema. Deci atunci când ați vorbit despre începutul campaniei electorale, Sigur că oferta cu care a venit un partid politic, cu așa numitele alegeri primare, ele nu soluționează o mare problemă. Care va fi politicile economice? Eu înțeleg că dacă aceste alegeri ar fi dat și o nouă paradigmă, o nouă paradigmă a dezvoltării economice. Eu am zis un fel de semi nominale, așa, fără neoficiale. Neoficiale, da, dar vedeți că și aici este o problemă. că Uh, primary-ul acesta, de fapt, îl fac membri de partid și îl fac cei care intenționează să voteze pentru ei. Așa, de fapt, este uh, formula în Statele Unite. Vreau să dea impresia Însă... că nu se cumpără locurile pe lista da, de partii, da, da. după cum se vehiculează, da. că se obișnuiește cu mare parte. Ar fi. Uh, uh, vis a -vis de mitingul care a fost, uh, au apărut în rețele de socializare, că i-au impus, cineva îi spunea că, iată, lucrează la farmacii și au impus-o. Eu n-am mai văzut mai mult știri de este. Eu nu cred și. Încerc să nu cred pe nimeni care spune că au fost impuși să vină în piață, unii spuneau că sunt câteva, două, trei, patru mii de cetățeni, eu cred că au fost chiar zeci de mii acolo, în piață, la acest meeting. Eu cred că Partidul Liberal Democrat a făcut această manifestație ca să-și demonstreze că rândurile, cel puțin să demonstreze cetățenilor, dar și membrilor săi, I-am văzut alături atât pe premier cât și pe liderul Partidului Liberal pentru că s-a vorbit foarte mult despre relația dintre acești doi. Pe de altă parte, partidul a venit într-adevăr cu, eu știu, cu această manifestație politică cu care va, va porni campania electorală. Spre exemplu, alt partid politic care a venit doar cu învinuiri pentru că, nu are, pentru că a fost erodat din interior, a venit cu niște... Acțiuni, să le zicem așa, năstrușnice am în vedere PCRM-ul Deci sunt și ei Am văzut niște lucruri foarte interesante declarate de către Unul din liderii Partidului Liberal Democrat, domnul Streleț Care spunea că într-o eventuală campanie electorală Cu anumite condiții am putea să facem o largă coaliție a partidului Cu dar, da, inclusiv și cu PCRM Dar condiția continuării cursului european de fapt comuniștii, Va fi primordială, da. Nu, Comuniștii propuneau ei mai înainte acest lucru. Și probabil că toate aceste schimbări, toate aceste schimbări, probabil că sunt simțite la nivelul partidelor politice despre necesitatea acestei, acestei mișcări, am văzut încă un lucru important că și partidul democrat a declarat că. În politica internă și în politica externă noi vom merge pe aceeași cale care merg. Adică declarațiile care sunt făcute chiar dacă e, e, pentru a atrage electoratul cei de la democrați spuneau că sunt, eu știu, prieteni cu Edina Rasie ca un protocol de cooperare, pe de altă parte se menționa că vor continua e, politicile interne și externe, adică de integrare europeană. Până când merge un fel de tatonare a electoratului deci încearcă să-i găsească pe cei fideli să-și fidelizeze, iar pe de altă parte ne uităm partidele care au fost mereu în campanie electorală, așa numita mișcare antimafie, care am observat pe parcursul a perioade n-a acumulat mai mult chiar niciun procent n-a luat. Și atunci ne punem întrebare, pentru cine uh, a, s-au a activat pe parcursul acestor ani? Pentru, deci, probabil pentru că vorbește mai puțin despre soluții decât. Și, dar nu numai asta. Credibilitatea persoanelor care ies să și vorbesc despre ce este destul de mică. Pentru că oamenii se întreabă unde a fost persoana respectivă care conduce în, până în 2009, unde a fost chiar adjunctul lui, da. știm că a fost tot la președinție. Bine, deci zis, lucrurile astea să, sunt incredibile. Am vorbit în această săptămână despre uh, modalitatea de participare a partidelor de la guvernare pe de o parte în campania electorală, pe mm -hmm. de altă parte a celor care promovează o politică prorusă în 14 septembrie, chiar avea un concert și vom urmări ce populație va veni pentru că va fi o zi de sărbătoare o, da, pare mi se Și oricum v-au fost invitații artiști ruși celebri, cum e Cobzon, care, bine, a, doar vocea promovează nostalgia sovietică. Bine, acum ați zis de campanie electorală care va fi o luptă geopolitică și, și e important ca dur. partidele din sânul guvernării să. Nu se acuze reciproc, haideți să spunem, bine, o campanie electorală oricum nu e posibilă fără învinuire reciproce, dar am zis că trebuie să fie și o limită în condițiile în care promovează un curs pro-european. Să fie, dacă nu monolit, cel puțin consolidată până la această etapă în fața... Principalul lui oponent politic, cel, vorbim de în primul rând de PCRM, și altor forțe care promovează, spuneam, politica anti-europeană. Aici probabil că ar trebui să fie, totuși dacă nu, fățiși, cel puțin între partidele pro-europene, să fie încheiat un armistițiu. Este evident că vor fi anumite, eu știu, critici reciproce, etc., dar ele să nu fie lupte fratricide. Ele nu trebuie să ajungă să depășească cota bunului simț, adică aceste critici. Pe de să altă facem parte... aici o precizare, domnule Cernencă, pentru că la modul practic politicienii din sânul guvernării nu se acuză reciproc, dar o fac prin intermediul anumitor bloggeri, anumitor... anumitor instituții de presă absolut de... cumpărate de către anumite partide. Da, este adevărat, aceasta este tot și o modalitate la ziua de azi, dar mă rog, Și aici ar trebui să se țină cont ține, da. atunci când se semnează ceva dacă se ajunge să se da. semneze un asemenea armistice, după cum îi spuneți. Da, este adevărat. Am văzut că au mai ieșit și cadavrele politice în prim-plan. Eu nu cred că au vreo șansă cadavrele politice pentru că ele oricum rămân cadavre, chiar dacă ele rămân javre, de fapt. Pentru că, până la urmă, ei, cei care și-au demonstrat pe parcursul cel puțin a 4-5 ani de zile că nu sunt apte, capabile să facă ceva, au apărut și un substituent al acestor cadavre politice care, cel puțin la momentul actual, îmi dau seama că... Uh, își au locul său în uh, spațiul public. Am văzut încă niște declarații a domnului Ion Sturza, care și-a determinat poziția și a spus că nu se angajează în campanii electorale, campanie electorală actuală. Uh, vedem uh, chiar și persoane destul de uh, dubioase în campanie electorală cu așa-numitul Partid Nou, pe care îl vedeți prezent mai mult pe Facebook, dar și cu concerte permanent. Omul după care spunea Voron nu are nici cărți și că de muncă Republica Moldova sau că a plătit sau nu impozite. Că îmblă cu chestii de binefacere, etc. Mă rog, lucrul ăsta poți să-l faci acum și altă dată, dar trecutul foarte dubios al acestei persoane cred că trebuie să îngrijoreze cetățenii, dar mai mult serviciul de informație. Și, și nu numai. Ministerul Justiției trebuie să găsească formula de soluție a acestor persoane pentru că cel puțin nu are dreptul să participe în campania electorală neavând un job în Republica Moldova în ultimii ani, adică de ce președintele statului ar trebui să trăiască ultimii 10 ani în Republica Moldova și să devină ăsta, dar deputații, noi nu știm în ce mod a câștigat banii, dacă ei nu sunt bani spălați sau dacă nu sunt bani dubioși. Deci lucrul ăsta, campania electorală sau trebuie de găsit formula care, până la urmă, ar trebui să excludă astfel de excroci politici care uh, s-au implicat în campania electorală. Eu vreau să vă spun că agenții moscovii în Republica Moldova sunt, cred că, mai mult decât 100 pe care i-a numit domnul Balan. Și noi îi vedem zilnic în Republica Moldova, noi îi vedem zilnic aici, mai mult ca atât domnul Kosovan vorbea despre omuleții verzi care de acum și ar putea face apariția, mai mult ca atât se va încerca cu certitudine ca găgăuzii să fie atrași într-o cursă de destabilizare a situației, ar putea să fie atrași în această cursă și cei de la din Bălți, dar mi se pare că aici trebuie de luat măsuri preventive. Deci, din punct de vedere propagandistic, războiul pe care l-a început Federația Rusă în Ucraina și tot ce s-a întâmplat acolo, cred că este în favoarea forțelor democratice, cred că este în, for, în favoarea forțelor pro-europene, pentru că argumentul foarte care trebuie utilizat este că Uniunea Europeană, la moment, nu are alternativă iar cei cu Uniunea Vamală, de mult, de mult, s-a demonstrat că nu sunt viabil și o forță aptă să ducă Moldova spre prosperitate. Și ne-am oprit aici, domnule Cernenco. Vă mulțumesc pentru participare. Vă aștept și săptămâna viitoare. Profesorul Mihai Cernenco e cel cu care am discutat. Urmează știrile la ore fixe. Puncte de reflexie. Reflex.